يا امر رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي قوانا بعزم الأبات قوانا بعزم الأبات آه من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من سرام بسرعة الحمد الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أمالنا a yahdi allahu falamudinu lalah wa man yudlil falamudinu lalah a shkedu an la ilaha illallah wa shkedu anna muhammada aqruhu wa rasuluh wa qal rabbuna fi kitabihi kareem ha da'udhu billahi minas shaytanirrajim ya ayuhal ladhina aamanu taku allaha aqad tuqaatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Zahra prikvadana shayhi gospodaru allahu tabarak wa ta'ala koga on vatala, uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabuti, nije će mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedoči da nema drugog istanskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Alihi salatu wa salam, posljednji poslanik, poslan sa istinom. Nakon uvoda, as-salamu alijeku wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allaha koji nas je poživio I ponova se okupiramo u Gvareć mjestu, da ga slavimo i veličamo tako što ćemo komentarisati značenje njegovih lijepih, lijepih imena. Vačeras, nakon prošlih imena koje smo radili, to je ime El Haarik i El Haldak, nastavit ćemo druga imena koja su u istom ajetu koje smo odpočeli prošli put. A prošli pust uspomenuli ayeti suhre Al-Hashr 24 ayet 24 ayet Di Allah tabarak ve ta'ala kaje O Allahul Khaliq Al-Bari'un On je Allah Khaliq U je na konimana Allah Sa imanom Al-Khaliq Na Khaliq Al-Bari'un nakon toga, elema sauber. To su tri imena sa kojima je gospodara svjetova odpočela ovaj ajet. Prošli put sporadili ta dva imena i kazali smo značenje. Večeras nastavljamo jer su povijezana ova imena i sva upućuju na stvaranje gospodara svjetova. Znači, on kao stvoritelj opisan je ovim imenima. Prošli put pokazali, da u ovom ajetu Allaho ime el kao tvorac, stvoritelj ne uzima značenje stvoritelja već onoga koji je odredio odredbu a nakon toga on je El-Bariu koji je tu odredbu koji je predodredio znači taj koji najljepše izničega stvara El-Musawiru onaj koji je odredio i najljepše stvara odnosno čini da to postoji u svijetu postojanja, El Musawir to što je stvorio i to što će se naći u svijetu postojanja, najljevši oblik toj stvari, dao. I zato su povijezane ova tri imena El Halik, El Bari i El Musawir. Dok smo isto tako ukazivali prošli put da nekada Halik ili Halaka u Kur'anu u većini slučaja dolazi u značenju stvoriti. Znači stvoriti, a ne predodrijediti nešto. I to smo prošli put detaljno, detaljno pojasnili. U jeziku Elvariju ima značenje, odnosno više značenja. Prije svega Ibn Arabi je kazao, oslobodit se nečega, riješiti se nečega, zatim udaljiti se, ili ima značenje ispoznate sure Teube, odreći se nečega. Kao što je gospodar svjeto vas odrekao koga? Mushrika. Sama sura početak govori bara etlumina Allahi o rasuli. Allah je daje obznanu. Pa znači, što obznana koja dolazi od Allaha i njegova poslanika ila alline ahadtu min al mushrikin. Svema onima sa kojima ste ugovore potpisali i sklopili od mušrika. I odje znači ima u jeziku značenje obznana Isto tako može imati značenje da tražiš opravdanje za neki postupak ako je neko pogriješio. Tako da vidimo da puno značenja ima ova riječ u samom jeziku. Ima jedno značenje da se opisuje čovjek da je on taj koji je bera izliječio se od određene bolesti. Znači ima i tu jeziku, jeziku značenje. I nama je jako bitno da poznajemo jezička značenja, nakon toga je značenja kada se onosina gospodara gospodara svjetova. Uzjet ćemo znači, ukratko prvo ovo ime El-Bari, zato ćemo uzeti ime El-Musawir, a nakon to da ćemo spomenuti plodove, spoznaje imena el hari El-Hallak, El-Bari, El-Musawir. Pošto su, znači, kazali smo povijezane imena međusobne. Allah Đelešanuhu je isto tako nazvao suvrijenja u u svojoj plemetoj knjizi Elberije Elberije, znači to je riječ koja ukazuje, značela stvorenje kao što je došlo u ajetu inna ladzina amenu amilu sanihati ulaike ulaike hum kajrul berije oni koji budu vjerovali dobra djela činili znači pravi vjernici oni su najbolja stvorenja kajrul berije I niko se ne može sa njima poisto Niko se ne može uporaditi sa onima koji vjeruju i dobra djela čini. Kad Allah i Lošan kaže, su najbolja stvorenja, su najbolje u svemu. U ponašanju, u odnosu, u ispovjedanju vjere, u rodbinskim vezama, u poštivanju roditelja, komšije, prijatelja, u svemu. Znači ne može se neko naći da se usporadi s takvim osobama. A sada je druga stvar, koliko je ko od ovih vjernika spoznao, spoznao sve ove osobine koje treba da ga kite i krase u životu načinom Dunjalčkom. O debu džu, Džuhajfe radi Allah'u se prenosi da su pitali Ali'u radi Allah'u i odje je odgovor šijama, rafidijama i svim odima koji smatraju da je ali radi Allah'u i njegova porodca da su priklili nešto od Kur'ana, da su priklili nešto od onoga što je spušteno poslaniku s.a.v. ili onoga što smatraju da kod njih jedan dio Kur'ana znači upitanje ali radi Allanu da li vi posjedujete kao porodca poslanika s.a.v. da li posjedujete nešto što drugi ljudi ne posjeduju i ukada ih beži Buhari znači upitan je direktno da li nešto znate što drugi ne znaju od ljudi da li posjedio te neki ajet, neki hadis, neki govor, neki komentar što drugi ljudi ne posjedio. Pa je Alija radijallahu anhu odgovorio rečenicom, a u toj rečenici je nama dokaz da u jeziku ima značenje stvoriti. Znači ova riječ Bera, da ima u značenju jeziku stvoriti. Pa kaže on قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةِ Ne tako mi kaže onoga koji je učinio da se uh, da se zrno jedno rasciepi pune se znači moći gospodara sve to ako i to daje i koji staje da to učini. Mm -hmm. Zati nastavlja pa kaže wabara nasama onaj koji je stvorio stvorenja. I ode bra znači haleka stvoriti stvorenja, ljude, misli se na ljude sa dušom, dušom i tijelom. Ubitivo znači do u jeziku ima dokazi stvoriti, s tim da je ovaj hadiz, znači dokaz odgovor onima koji smatraju da je Alija radijela Anu njegova porodca su nešto prikrili ta ili pa da onaj musab za koji govorio Fatimim da je išao na kodinu krijući, da je nedje da izašao na vidjelo gdje kažu da je to ostatak ovog Kur'ana kojeg mi imamo a za njega da je to trećina, trećina Kur'ana, da to nije kompletna Kur'ana. A mi kažemo otjećemo sa tako govora, koji je velike i nepravda, nepravdan. Koliko se puta spominje ovo te Tebare Kvetana ime u Kur'an, bari Spominje se na tri mjeste. Na tri mjeste. Spominje se, znači, jedan put u jednini, a u mjestima došlo je, znači, u glagolskom, glagolskom obliku. Prije svega, znači, sura Haš 20 i četvrti ajn. Zatim, u suri da karijala tbare ka kaže u 56. majtu za Musa ali selam kada je jednoj prilike znatno bi odsutan od Benoi Israila pa se vratio zate koji da obožavaju tele nakon toga ih je kazao riječ fetubu fetubu ila bariikum faktu lu anfusakum zalikum khairun lakum vi se pokajte fetubu vi se pokajte kome vašem stvoritelju vašem stvoritelju zbog čega za one grije koji su činili njihov grijeh koji su oni činili u tom trenutku je bio širk širk riječi što hoće malo pojasniti iako nažalost znači, nije tema to e, pokajite se Allahu te bareke ve taala znači vašem stvoritelju koji vas je stvorio fahtulu I međusobno se pobite naredba Allahu te bareke ve taala Međusobno se pobijte. e Musa ali salatu vesselam, među njima Gospodar svetova naređuje im zbog grijeha kojih su činili, <coughs> to je širk, koji ni прости 80 čovjek da se pokaje. Pobijte se međusobno. Onda kaže: "Aleikum hayrun I to vam je bolje kod koga? Indabarikum, kod vaše Gospodara Stvoritelja. U tefsiru se spominju govori Prije svega Nesai, njegov, uh, njegov hadis koji je preuzeo Dibn Abbas radi Jalanu, zatim Zuhri sa dobrim senedom, njegov govor, njegov lanac, zatim Antaber iz Pomi od Muđahida, od Said i Muđubeira, da je Allah i Jelašana rije da sve međustveno poubijaju i da je to bio šart njihove taube. Pored toga, kad kažu Bože, mi se zaista kajemo i vraćamo za tebi i tebe kao stvoritelja obožavamo, bio je šar tu sto, da bi to, te riječi bile prihoćene kod Allahđe do Šanovu, da izađu i da se međusobno poubijaju. Pa kaže upredaj da se svi odjedan put požuli da uzmu noževe, što je bilo pri ruci, i onda su se počeli ubijati. Kako ga stigne? U Nabasa, očevi su tražili sinove, sinovi su tražili očeve. Dobio. Svi koji su učestvovali u obožavanju kipa, znači teleta. Kad toliko su se ubijali, a u drugim predamnici, znači ko koga stigne? Srdok nije Musa, ali je slatvo sam vam rekao dosta, a dao znak. Pa kaže, kada je dao znak, onda su počeli prebrojavati mrtve. 70.000 mrtvi je tada bio. Sad možete znati kolika je nepravda kada čovjek učini šir gospodaru svijetu. Pogledajte kako je bio znači, oblik pokajanja i teubi u vremenu Musa al. s.a. za ne koji su širk, širk činili. Zatim je gospodar svjetova objavio Musa al. s.a. da je to dovoljno što su oni učinili. I onda obavještava u ovim predajama pošto su onira za ubijenim koliko je znači preselilo, pa je gospodar kazao nemojte žalostiti se za njima, svi su oni kod nas živi, kod Allahade Bare Kvetana. A ovo je bio šrt da onaj koji je preselio, da mu je Allah Želešanu oprostio, a onaj koji je učestvovo u borbi želeći da bude ubijen ili da ubije i njemu je gospodar svjetova, svjeto oprostio. Znači na kraju Allah Želešan završava petabe alaikum i on je svima njima oprostio a zaista je on taj koji mnogo prašta i koji je samrostan. Pa sad čovjek treba da razmisli u kakvu opasnost se zapušta onaj koji čini širk gospodaru svjetova, a s druge strane, onaj koji je počašten i od Allah Tebare odabran da ne čini širk, da je zaista istinski pravi vijenik i samo Allah Tebare Kvetala robuje, koliko je sačuvan te velike, velike zaista opasnosti. Znači u ovim ajitima se spominje Allah o tebareke, vata'ala ime. Kako je značaj kada se odnosi na Allah? Ibn Žalire Taberi kaže za Elbari da ima značenje onaj koji je stvorio stvorenja i učinio ih postojanim svojom moći, svojom snagom. Jer nije svake naj koji ne mi nešto stvoriti, odrijediti. Nije ovo mogućnosti stvoriti. Može imati nijete. Da nas ljudi imaju svakakve nijete, znači ideje, misli kako bi mogao biti tvorac nečega, međutim, da li on stanje zaista to učiniti. A gospodar to ono što odluči, on je u mogućnosti da to sprovede, odnosno da stvori ili da učini da postoji u svijetu postojanja. Al-Hatabi, Rahimahullah, kaže al-Bari, ima značenje el halik stvoritelj, u pravom smislu, a zatim je kazao da ovaj izraz posebno dolazi kada se odnosi na stvorenja, ili stvara en živih bića, a rijetko znači ponekad dolazi kada se odnosi na neživa bića poput nebesa i zemljih davača da on koristi ovaj izraz u stvaraj. Znači to je razaka razaka, da kada se koristi da je on stvoritelj, da je stvorio, uvijek se koristi u većini slučajeva za živa živa bića stvorenja. Al-Huleimi rahimahullah, je kazao da ovo Allahu tebarek vetala ime El-Bari Ima dva značenja. Prvo značenje, da je on taj koji čini i stvara da se nađe u svijetu postojanja. To je prvo značenje. Ali kaže, nije to poput drugog stvaranja. Mi znamo da je stvara, nego da je to što je on stvorio postajalo prije toga u njegovom znanju. Allah s.w.t. Znao je i posljedio je znanje prije nego što je to stvorio da će to stvorti. Znači, njegova odredba koju smo prošli put, detaljno pojasnili. Kako kaže Allah Želešanu? Kaže Ma'asabe mi musibetim fil ardi velafijem fusikum illa fi kitabim min qabli en nebra'aha. Zaista ne zadesi nijedna nedeća. Niti zemlju ani vas, a da Allah Želešanu prije nego što je stvorio, nije posjedao znanje u knjizi. Znači, da nije zapisano prije nego što se desi ili za zadesi bilo kakvo neveća ili zemlju ili nas stvorenja koja, koji smo na njoj. Što znači da Olav te barek, koji je sve zapisao, sve što će se dešavati, nakon toga on stvara i od ove ispoznaj, ovoga velikog imenja, da Olav nije prestao stvarati, da još uvijek stvara. To je jeho osobina, da je on stvarao, da stvara i da će uvijek stvara, da neće prestati, da neće će prestati stvarati. Zatim kaže, in nadalika Allahi jasira, zaista je to Allahu tebara kvetala lahko. Sve što je zapisano, sve što je određeno, njemu je tebara kvetala veoma lahko da to stvori i da učini da se nađe u svijetu, svijetu postojanja. Zatim kaže, drugo značenje da ima kalib onaj koji preokreće kako to? Zato što gospodar svjetova stvorio četiri važna elementa za stvaranje a to je voda zrak zemlja i vatra iz ničega nakon toga kada je stvorio te stvari iz ti stvari je stvorio druge druge znači stvari i vidimo znači čovjek da u tome isto tako učestvuje Allah te bare kvtala kaže wadjalna min alma i kul shay'in hayd smo mi od vode sve živo živostvore od vode sva Zatim za čovjeka kaže idh qale rabbuke lin melaiketi inni hālikum bešerem min tīn Kada je gospodar tvoj kazao melecima zaista ću ja stvoriti čovjeka od ilovači Što ukazuje na zemju koja je pomiješana, pomiješana sa vodom Zatim kaže min ajatihi ene hālaka ku min turabin thumme iza entum bešerum den teširun a od je veliki ajeta i znakova da je on vas stvorio od čega? Minturab, od zemlje, od prašine. Od prašine, onda se ti ohvališ, uzdrižeš. Ne obožavaš gospodara svjetova koji ti ukazuje od čega si stvoreno. Od čega je čevičanstvo kompletno stvoreno. Minturabin zatim kaže se vi na jednom u mnoštvu tih ljudi širite, širite po zemlju. A nam ukazuje da je čevičanstvo stvoreno od toga, a to je Otac. Čovječanstvo, Adam, Adam a.s. Zatim opisuje da je čovjeka stvorio od suhe i Zatim opisuje svije džina pa kaže a da je džine stvorio od klamena vatre. Gospodar svjetova. Nači u ovim ajetima vidimo kako gospodar svjetova ukazuje na stvaranje kako je od čega je stvorio kako je čega je stvorio stvorenje. Što možemo zaključiti? Da Elbari ima značenje onaj koji je stvorio i učinio da te stvari postoje. Zatim, od da je učinio te iste stvari u različitim oblicima, pa vidimo ljude kako su različiti. I crveni, i crni, i bijeli. Vidimo isto tako znači mnoštvo drugih stvari koje su različite, a gospodar svetova sve te stvari, odnosno ta stvorenja je stvorio. bare je tamo. Ukazuje Gospodan Sveto da je oblikovao čovjeka od zemlje. Pa kaže: "Minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Od nje vas stvaram. Ukazuje na čovjeka. Od nje vas stvaram. U nju ćemo vas ponovo vratiti i iz nje ćemo vas ponovo, ponovo proživjeti. Allah. Od zemlje u zemlju ponovo iz zemlje se vraćamo. Vraćamo Gospodaru Sveto u arapskom jeziku ova riječ elberi ima isto značenje znači zemlja i zato smo ovo naveli, znači ima značenje zemlje. Zatim za Mahšeri i poznat učenjak je kazao iako je znači mu' tezilsku akidu ukazao je da čovjek je stvoren bez nedostataka. Znači nema nedostataka. Kao što gospodara Svjetova kaže Ma tera fi halker rahmani min tefaut Ti u stvaranju milostivog nećeš vidjeti nesklad Znači sve skladno, određeno i stvoreno Ferđi ili besara hel teramil futura ti ponovo pogledaj Ponovo će ti se vratiti pogled i nećeš naći nadostati Međutim postojao se pitanje Habibi Kako onda čovjek primjećuje da ljudi se nekada rode sa nadostacima, određeni nadostacima jer neko se rodi bez ruke, neko bez noge, oštećenim mozgom i puno drugih znači nedostataka. A Allah te barek opisuje se kao milosti i da stvara skladno, da svemu skladno daje oblik. Kako čovjek da odgovori na ta pitanje? Mukmin ode zastaje, znači pravi istini vjernik mukmin zastaje i mu ne ulazi u raspravu zbog čega? Zato što Gospodar Svetova se opisuje da je on El Alim. I El Hakim, da on sve znajući, sve znajući, zna zbog čega stvara i kako stvara. I El Hakim, da je on potpuno mudar u svom stvaranju. Zašto? Znači, određene stvari na takav način stvara. A druga stvar, drugi odgovor, je gospodar Svetov, znači, kazao u hadisu Kuciju, gdje kaže, o moji robovi, ja sam sam sebi zabranio nepravdu da činio. Pa sami učenje zabranio izbeđi vas tako ne moe terim drugima činiti nepravde. Je se razumio hadis. Dači Allah je zabranio i nepravdu i ne čini nepravdu robovima svojim. I nama je zabranio. Tako da čovjek kada postaje pitae zašto kako gospodar, to se ne postavlja zašto, zato Šehab Šon kaže la yus elu amma yef'alu wa hum yus'alun. On se ne pita niti se Traži on da odgovori zašto i kako, a oni će se biti pitan. Znači gospodar, nema niko pravo da ga upita zašto, kako, zbog čega. Ovo su tri osnovne stvari, da je on el alim, el hakim, sveznajući i znači mudri u svom stvaranju, s druge strane da nikom ne čini nepravdu, u to vjeruješ čvrsto i četvrta stvar, da niko nema pravo pitati gospodara svjetova zašto, zašto to stvara tako određeni dostaci, to je iz njegove mudrosti, zbog čega gospodar svetova tako, tako znači stvara. Nikom, znači, ne čini ne Onaj koji postavi pitanje i počne da kori, znači, takvo stanje, takav, znači, se zapita za svoj iman i za taj teslim, vjerovanje u te Tebare Kvetala, njegov kada, njegov određenje, njegovo savršenstvo u stvaranju. Allahe Tebare Kvetala ima ilmu sauvir. onaj koji najljepše oblike daje. Ovdje ćemo imati jednu meselu, znači na širijasko pitanje koje je jako bitno za danas, a to je slikanje. Jer u arabskom tesour ima značenje oblikovati, formirati, slikati, znači slikati likove, kao što se svima ona ovaj poznat. Zato ćemo spomenuti meselu iz ovoga širijasko pitanje da li je dozvoljeno slikati. Da li je dozvoljeno slikati. Allah je spominje ovo uzvišeno ime samo je na jednom mjestu u Kur'anu. I to opet znači u ajetu sure Hašr 24. mjestu u jednini. Ali spominje znači u drugim oblicima tog glagolskog, de kaže: "Walladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha". On je taj koji vas oblikuje u matericama onako kakon on hoće kayfa yasha. Znači Allah subhanahu wa taala da ja objasni kako će da kažeo mi spomenti kako dolazi do stvaranja čovjeka. Na znači taj period koji je poslanik sallallahu alayhi ve selleve pojasnio. Zatim ajet: "Wa laqad khalaqnaakum summa sawarnakum zaista swa mi stvorili, zatim svima vama oblik savršen da li, Pa kaže: "Summa amarna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min asajidin." Zaista smo ga svi stvorili, zatim nam savršene oblike dali, a nakon toga smo melecima kazao da seždu učine Ademu, i svi su je učinili osim i blisa koji odbio da učini da učini seždu. Zato i Gospodar sve to kaže: "Osawarakum fa ahsana suwarakum", va ireh el mesih. On pamtaje oblike fa ahsana suwarakum, na yafshi, najsavršenije oblike wa ileyhi al se vi njemu nakon toga nakon toga vratite ibručari je rikazal za ime al da ima znači naj koji oblikuje stvara kako on te barekatala želi zato je prokomentarisao ajet iz sure infitar je lagelošanu kaže allazi khalaqaka fa sawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakba Znači o subhanu wa ta'la te stvorio, zatim te postojenim, čvrstim, skladnim učinio i kaže nakon toga je dao oblik tebi onakav kakav i on te bare kako je ta'la ti da. Zato čovjek treba kaže Alhamdulillah da se zahvali gospodaru kakav god da izgled ima ili njegovo pravo da ti dadne onako kako on subhanu wa ta'la hoće. Zatim kaže učinio te onakvom obliku kako vam jesi, jer i on kaže taj koji daje lik čovjeka da bude lijep lijep, znači najizbred i ružan a kaže nekada u obliku nekoga iz tvog roda nekoga iz tvog, da to vidio da nekoga liči ili kaže srostva rodbini kakve su plodo ispoznaju ovih veliki te i tabarek vatala imena prvi pod Da istinski vjerni kada spoznaju Alah te barekve tala da je on Halik al Khalak da je on znači El Bariu El Musawwir da je on stvoritelj da je on taj koji stvara iz ničega da svakoj stvari oblik savršen da čirak razmisli i promisliti koliko stvorenja ima sumat Koliko stvorenja ima a sva ta stvorenja je gospodar stvorio i šta će drugo osim da mu se poveća ima Uspoznaj gospodara te bareh kvitala koliko je moćan, koliko je snažan, koliki je kudret gospodara svjetova, sve to savršeno tako stvori. Sada samo razmuste koliko danas ljudi ima, koliko planina ima, koliko rijeka ima, koliko mora ima, koliko ima živi i neživih bića. To tu da imamo poveća jer nema drugog stvoritelja osim gospodara svjetova. A prošli put smo govorili kako su stvorena nebesa, kako su stvorena e, zemlja, zatim e, stvari na Dunjalu, kako je Gospodar što koliko znači dana i to sve sve stvorio. Što naravno počešava iman u Allaha te bareke ve taala, zatim dolazi do drugog zagrška, a to je valađe stvorenja, i ove planine, i ova brda nepoviša i rijeke, i sve je uni stvorio. Svaka ta stvar ima svoju svrhu. Svaka stvar ima svoj cilj A posebno cilj čovečanstva Ljudi Da nisu uzeli došli Došli na ovaj svijet Allah S.T.A. ukazuje pa kaže Koli lahu haliku kuli še'inu vahu al vahidul qahar Reci zaista je Allah stvoritelj svih stvari A on je Vahidul qahar Jedini al qahar koji svaku stvar pokorava Pokoritelj On kada hoće da ti na što anđeli subhanahu subhanahu taala. Zati malađo lešanov kaže ukazujući čovjeku koje je odakle potiče šta je da li ima spomen, da li je nekad prije živio pa kaže subhanu taala ela ata ala insani hayun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Zar čovjek se ne može prisjetiti i sjetiti ko je bio? da li je ikakvog pomjena bio vrijedan. Prije nego što si rodio, prije nego što si došao, ko te ispominjao? Gdje si bio zapisan? Ko je te nagovijestat ćeš ti doći? Ima neko da te ispominjao? Niko, Allah te barekvetala na jedan put, odredio, učinio, onda se našao na ovom svijetu. Prije toga nisi bio nikakav pomjen. Tako da taka. kao taka, nemaš pravo ina što drugo osim da obožavaš gospodara svjetova što ti je podario taj život i skladan skadan oblik. Zatim Alađelešanu ukazuje pa kaže: "Kezalik Allahu yahluqu ma yasha." To ukazuje upućuje da Alađelešanu stvara kako on hoće. I da nikada nije prestao stvarati, da će još uvijek stvarati zbog čega pa kaže in dakle, kada amran fa in nema yaqulu lahu kun feyakun. Ako da odredi neku stvar samo kaže budi i ona i ona biva. Što znači gospodar kada hoće da odredi da stvori samo kaže kun budi i ono biva. I tako da gospodar još uvijek i nikada neće prestati stvarati, znači nije val samo stvorio, nego nije prestao stvarati, još uvijek stvara. I to je akida ehli suneta koja znači mora biti u srcu jednog čovjeka. Zatim imamo sada meselo ovdje tasvir, vidite u samom jeziku tasvir da ima samo jel, povijezano. Ili sura, u arapskom se kaže sura za sliku, za lik. Velike su prijetnje došle u sunetu poslanika sallahu alihi vseleme za sve oni koji slikaju. Znači koji rukom slikaju, zatim koji uklesuju, Ili, na koje, ili u kamenu ili na drvetu, na bilo koji drugi način i radi se o liku znači čovjeka stvorenja, ne radi se o prirodi, znači, prirodni prirodne stvari, brda, neživa bića, to je dozvoljno da čovjek ako hoće, ako ima potrebu, za tim, znači da naslika, nema prepreke u tome, ali je prijateljena došla za koji slikaju stvorenja koja imaju ruha, koja imaju dušu, koja imaju dušu za takve koji slikaju, došle su žestoke znači, prijetnje, u hadisma koji su znači i kod Buhari, i kod muslima, i u Sunanima, mi ćemo spomenuti neke od tije, a to su privajiti muslima, Ajša radijal lana, prenosi da je poslanik sallahu alihi ve sallame, došao jedne prilike u kuću, a ona kaže, radijal lana, da je neku ostavu prekrila od vune, znači neko platno prekrivačko je bio od vune, na kojem su bile slike likom. Pa se je poslanicu sallahu aljih i vseleme kada je vidio to. Znači, odmah se nađutio, odmah je reaguo, zatim je naredio da se to isjetska pa kaže, nakon toga su napravili jedan ili dva jastuka, kazavši o ajša, znaš da će najžešću kaznu na sudnjem danu imati oni koji su imitirali Allah o stvaranju. A to su slikar. Najžešću kaznu. Na, kao da nema žešće kazne za osobe, po toni koji slikaju. A vidite, ovdje je došao znači, platno, zastor na kojem su bile slike izvezane. Da su za takoje pripijanje žestoke, žestoke kazna kira tu. U drugom rivaju pismo tako muslim koji bilježi da je Ajša radijallahu anha kupila yasub poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Na kojem su bile isto tako slike pa je donijela to kuće, a poslanik sallallahu alihi wasallam je ulazio prilikom toga, znači u kuću, i zateko ta ja se ulazi vrata, vidio, i da je zastao srditi ljud, da ona primijetila na izrazu lica poslanika sallahu alihi wasallam, da je srdit i ljud, pa kaže, o Allahu poslaniće, kajem se Allah, Jasno. I kaže, zadovoljno sam kao sam poslanikom sallahu alihi wasallam, odazivam se i govim naredbama, šta sam pogriješila, pita, radijel lana, kaže, taj koji je naslikao lig na tom jasloku, kaj takav će imati najžešću ukazu na sunnijem danu. Što znači da onaj žestoka, žestoka je prijatnja svakom onome koji slika, jer neće ostati samo na tome. U rivajetu stoji, bit će rečeno takvoj osobi koja je naslikala, oživi to što si, što si naslikao. Svali nisi u stanju, doši i nešto manje kako ćeš da živi ono što se čita živo ljudi ja sam samo znači jedno slic dana znači strana koje je uposle tih stvarima koliko stvari biti što mi je naredjeno doživijemo je i velika prijetnja velika žestina, zbog čega to što u tome postoji imitiranje Allahovog tevarek je ta stvaranje on je taj koji je stvoritelj i tvorac ne postoi neko drugi tako pa ni u slikanju ne možeš imitirati te dozvaju treće je u predaj stoji da je neki čovjek došao Ibn Abbas u Radjabanu i tražio fetvu, žijesko pitanje, popitanje slikare, kada ja sam slikar? Ja slikar, da li mi je to dozvoljeno? Znači, da li mi je dozvoljeno slikar? Pa je Ibn Abbas Radjaban, znači onaj primjeri praktični iz života shaba kako su uspiravali, Pa ga Ibn Abbas radjala, on kao sebi, na redom prijeđe, stavio ruku na glavu i onda mu je kazao, ja ću to obavijesti, kaže šta mi je poslanik, sallallahu alihi vseleme, kazao. A šta je poslanik kazao? Kaj svaki slikar će u vatru. Allah je gore, svaki slikar će u vatru. I ne samo to. Kaj svakoj slici koju joj naslikao, Allah dželešanu će udahnuti dušu u džehennemu. I ta istata slika kaže ga kažnjavati. kažnjavati kaže. Načevi velike, velike, strahovite prijetnje, prijetne su došle. Pa na kraju završava kaže ako ti je nužna, kroli se, znači vi zabrana, slika i drveće i kaže ono što nema, što nema duše. I to je rivajd musa. Četrti rivajd koji je wspomenuo mm. da vuzera radi Allahu da jedne prilike sebe uhverio, ušao u kuću kod Merwana. Opjet imamo znači način kako su inkarli, odnosno kako su ukazivali na e, stvari koji se kosi sa šarijatom, šarijatskim propstvama, pa kada je Ebu Hrej Redjalan ušao, vidio znači u kući da postoje određene slike. Zatim je kazao, kad čuo sam Allahova poslanika sallahu alihi wasallam, a on da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ima li većeg nasilnika, znači ima li većeg nasilnika od onoga koji mi nastoji imitirati u stvaranju, znači koji me nastoji imitirati u stvaranju, ima li neko da je veći nastoji kod onga koji me nastoji imitirati u stvaranju. A šta je ovom ovaj vidio? video je slike i citira ovaj hadis, dokazuje, znači da je to imitiranje stvaranja kako je to gospodarsko Mahana Vatala stvorio, zato kaže neka stvorije mrava, kaže posladnik, posladnik u Fatisovu govoreći od Allah, neka stvorije znači mrava, a ako nisu mrava neka stvorije zrno, pšenice ili jačva. Ibn Hađir u komentaru ovog hadisa kaže, zašto je došlo zrde da je opisano da je to mrav, sićušni mrav, kao najmanje stvorenje koje je živo, koji ima pokrijeten. Ako su zaista u stanju, ovo je jednog mrava sičušno, nisu, pa je došlo posle toga, vi niste, znači tako sićušno biće u stanju stvoriti, koji ima pokrijeten, onda stvorite nešto što je neživo, poput zrna pšenice i liječba, ni to Ko je to u stanju? Nikom. Znači to je sve u rukama gospodara svjetova, što vidim su jako žestoke prijetnjeni došli po pitanju, po pitanju oni koji slikaju. Zato imam nevevi, kada govori, kada govori o probisu slikara i njihovi slika navodi tri govora poznata. Prvi govor kaže, oni koji uklesuju ili slikaju živa bića sa ciljem da se ta stvar obožava. Poput danas, je svijet je prepun, kipova, raznih oblika, kojeg su oni napravili isključivo sa nijetom da se njemoj bada čini. Kaže, nema sumnja s takvi nevjernici, I da će najžešću kazu imati na arhireptu. To je oni koji može sumnjati u to. Zatim kaže, druga vrsta, oni koji isto tako prave likove, <hle> uklesani, na bilo kamene od drveta, s nijetom, da bi oponašali Allahovo stvaranja. Znači nije ne obožavaj, nego nije da oponašaješ Allaha u njegovom tebarekevela stvaranju. Kaže on isto tako su nevjernici, kafiri, i njih čeka najžeša patnja pa kaže luče se kazdravati u đehnemu po nači večini njihovog oblika griješenja, kufra nevjerstva kojih su imali priset. To je druga kategorija. I treća kategorija kako ima Novi navodi, jeste da su to oni koji nisu stvorili Lik. nisu ga nadstavili, nisu ga da bi se obožavao, niti su ga uradili, učinili, da bi ona, imitirali stvaranje Laha Smahana i Otala, nego čisto tako su uradili. Kaže, oni su veliki griješnici i zato će odgovarati i kada je takav postupak, je veliki grijeh, poput svi drugi ostali veliki grijehan, poput zinavuka, poput, znači, pijenja alkohola i ostale stvari, neči koji su veliki grijehan. Sad vidimo, znači, koliko je opasno, za koji pravi da bi se obožavali, za koji imaju nije da se imitira, i treći koji nemaju ni jedan ni drugi nije, nego čisto, znači, hobby ili posao, da onaj, crtaju, slikaju, uklesuju i slično to Znači, nije samo nasikati na stijeni, u drvetno već na papiru. A danas, koliko je naše djece prinuđeno da ima likovno i da crtaju likove, a kako šarija gleda, odnosno, kakve su žestoke prijetnje došle za onoga koji crta. Zato svaki roditelj koji je mogućnost i stanju, treba da reaguje, da traži od profesora, nastavnika, učitelja, da dijete se ne tim i da dijete ne prisiljavaju na to, znači da, da mu daju alternativu u crtanju neživih, neživih stvari, neživih pridmeta. Ovo je po pitanju slikanje rukom. Sad imamo jednu novu stvar, a to je nova mesela ovdje, što je sa našim digitalnim aparatima, fotoaparatima, razređivanje slika, ono prije, nego što se pojavlja digitalni aparati. Prije svega, znači, kada se pojavlja aparati i slikanje, svi veliki šehovi, svi veliki šehovi koji su, znači, bili vodeći danas u svijetu popu šebinu bazara, metuvali ševi Ibnu Sajmina i šeha Albanija, svi su oni to smatrali zabranjenim. S tim da e, Ibnu Sajmina ima neke izuzetke. Oni koji su i naslijedili danas od Kibar, kada kažemo Kibar, veliki učenjaci, svi su na Tahrimu svi su na zabrani korišćeni na takvi aparata, osim u deruri, osim kada ima čovjek veliku potrebu, nužnu, prinuđeni, pa su dali izuzetke, lična karta, saobraćajna sa vozačka, nekih od dokumenta koji je potreban da se izad kaže ako to se uslika za takvu stvar, nema i nema griha i ne ulazi pod ovu prijetljivu. S da še i se mini od drugu stvar pravi, on kaže, to nije da im je kao derura i nužda, nego u to je dozvoljeno. U osnovu je dozvoljeno slikati i ne ulazi pod prvopis ovog slikanja rukom, ne ulazi. Zbog čega on navodi primjer, znači čovjek koji priđe ogledalo pa slika, prenese se na ogledalo, pojavi se nad vodom i Znači da je to ono u istom e, e, obliku, nakon kakvom te gospodar te bare kretala stvori, uopšte se ti nisi znači unio, daj jel, obrve crte lica i to unosiš i slikaš, već jednim klikom. Prenese se slika stvara, slika onaka kakva je na tvojom On kaže to je dozvoj, nije derura, međutim postaje zabranjeno kada čovjek kakav nije timad, što će slika. Kaže ako mu je slika, znači ovo še Ibn sa Imin govori, znači on se odi Hilafedovi velikana u smislu, oni su dozvolili samo nužni nuždi, on kaže ne, ono je u osnovno dozvoljeno, ali je zabranjeno zbog onoga zbog čega se slika. Pa kaže ako se čovjek slika, da bimo onaj, da mu ostane u sjećanju, njegova svadba, njegove veselje, jel, slavlje, kako bi to sliko da bi morali toga kaže zbog tog nijeta postajemo zabrana. Zašto? Zato što onaj prvi širk koji je nastao u Umetu je nastao nakon onih koji su uplesali dobre ljude, da ih sjećaju kada vidi kada on je bio dobar pobožan, daj mi, mi više činti, bar. pa je ta generacija preselila, umrla, Došla se druga pokoljenja koja nisu i upamtili po dobročinstvu, nego ponome da je jednako i Bade činio, da je od njih tražio, da su bili posljedni cudovi, to, pa onda je nastao širk. Počeli su i obožavati. Mm. Tako da slika koja ti ostaje, niko ne garantije šta će ti rote, šta će ti dijete, šta će i ostalo uzeti kada počnu da oplakuju, a dobar je bio, kako je mašoval. Znači, zbog te stvari, zbog te stvari postaje zabranjen ko šeju sajmina. To kažem ti veliki vičanici tako smatruje. Međutim, postoje drugi dio učenjaka koji podržavaju ševu semina u smislu znači da nema zabrane po, pri, po pitanju slikanja, nego da je osobito dozvoljeno i da čovjek ne treba pritjerivati, da može znači, uslikati određene stvari, nego ne treba samo da sad dođe i detaljiše čovjeka slika 50 puta, a sad ovako, sad onako. Znači, slika koja ti je interesanta, nešto što ti je putovanje, ideš da pri sjećaj sećanja u Asi kažu ti ostane u sjećanju da je čuvaš ne bude izložena na otvorenom u kući jer u, u kući kojoj se nađe slika kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne ulazi, ulazi melek. I ovo je znači o ono naukatko po pitanju slikanja a ono što je ispravno Allahu Allahu alem ja mislim da onaj što posebno kako danas se pojavljuju znači, sve veća fitna iskušenja, pospita i svega ovoga, da, u obliku, znači, da je dozvoljeno slikati sa digitalnim aparatima, znači e, moptelima i tim, da znači, čovjek samo ne treba u tobie prekonašti granicu, odnosno pretjerati. Znači da je dozvoljeno da ne ulazi u propis ovog slikanja s rukom jer nije tu ništa u stvari. Znači, Niš osim klik i ona slika kakva mm -hmm. jeste, tu je. Čim ugasniš računar ta slika nestaje ermenizal kao je ti jedinica sastaje se slike znači nije slika poput slike. slika niti u hukmu mjenno obcrtanja slikanja niti znači u njemu u u hukmu, propisu čuvanja te iste slike nisu znači isti propisi vezani za jedno za drugo s tim da še Alvani on smatra da kamera je gora i opasnija od samog slikanja jer kaže tu su još veći detalji na što je tu su što je više. njegove mišlje, da on smate da je još žešća zabran za koji stima ima sa kamerom. Pokud na primjer kojena ješća. Jer se, kaže, prenose slike, znači pokriti. Naravno, mi smo zaprvo spomenuti da izuzetak imeđu derure koja pojašnjava uh, pasoša lične i toga, da ulazi aktivnosti daveske da sučilo da je to derura i nužda zbog znači dav i svega toga da ne vraća posla ništa. Oradila punaj se strane. Zati mala tebare kvetala po jašama i ukazuje da je on stvoritelj svega što bi trebao da urije i poveća ima u našim srcima jer kad čovjek razmisli o najvećim stvaranjima, uh, Allahu i tabarek vatala stvaranjima, to su nebesa i zemlja, treba da promisli razmisli o veličini gospodara svjetova i njegovoj snazi. Allah Želešanu kaže لَهَلْقُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ نَاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ Stvaranje nebesa i zemlje su daleko veći, a su daleko veći od stvaranja ljudi. Ne mogu se porediti. Znači, veličina stvaranja nebesa i zemlje i stvaranja ljudi, ali kaže većina ljudi, većina ljudi to ne zna. Zatim, mala Žešana ukazuje da cilj postoji i da je cilj jasan zašto su ljudi stvoreni. Zašto je čovečanstvo stvoreno? pri svega pri nego što ukazao na to ukazuje da čovjek promisli i razmisli da se zapita zašto je on tu zašto smo mi danas ovdje a on kaže afa e hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum wa annakum ilayna la turjaun zarismat ratai mislite da ste uza ovo stvoreni i da se nećete nama vratiti Znači, ovdje ukazuje i postavlja pitanje, za smatrate, oni koji smatraju da su tek tako došli na ovaj svijet, da bi uživali, jeli pili na kraju, nema obračuna, nema obračuna, nema obračuna, nema obračuna, nema i da se nama nećete vratiti. Pa onda ukazuje svima onima koji tako misle, pa kaže, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ Neka Allah visoki i uzvišeni, visoko i čist, Od onoga što mu oni pripisuju, što kako misli, znači Meli Kul Haq, istinski neka on takav koji je uzvišen istinski vladar čisto od onoga ono što oni misli. Jer to nije istina, oni nisu za zarostvoreni, imaju cilj. Zatim kaže mašan, la ilaha illahu, la ilaha illahu, rabbul aršil kerim. I zaista nema istinskog Boga koji je zaslužan da se obožava osim on. I on je gospodar premenitog arša znači, plemenitog ili veličanstvenog arša, velikog arša, ukazuje na najveće svoje stvorenje, a to njegov arš. A ispod arša su sva stvorenja, druga, što ukazuje na veličinu arša, a zatim na veličinu gospodara svjetova, koji je zaslužan da bude obožavan i da se samo njemu i bade čini. A u drugom mjestu, na drugom, znači, u drugom majete Allah što nam kaže وَمَا هَلَكْتُ الْجِنْ نَوَلِ إِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I stvorio niti džine, niti ljude, osim da mi badet čine. To je svrha stvaranja. Da mu robujemo, da mu budemo poslužni da slušamo njegove naredbe, da se njegovi zabrana klonimo. Zatim ukazuje pa kaže mm -hmm. Ma uridu minuhumir rizkme, vama uridu enyute imuni. Ja, oni ne traže nikakav oblik rizka, obskrbenja. Niti želim da me oni hrani. Subhan. Allah, šta ne traži od tebe to? Kaže i badet. A Posle, nakon toga ajta potvrđuje da je on taj koji daje rizku, pa kaže Inna metin. A on, Allah te barekva, on je razak, on daje obskrb. On te u životu, on te hrani, on brine o tebi. I on je znači taj koji je snažan i koji je jak. I nikomu to ne može parirati. Taka je jedino zaslužio da mu i činimo, da ga pohvaljujemo, cijenimo, cijenimo i poštujemo. Zatim, Ala Đerašanu opisuje i ukazuje da je od najplemenitijih stvorenja koje je, učinj, koje je stvorio, jesu ljudi, znači mi, čovječanstvo. Obdario je takva stvorenja sa razumom, sa vidom, sa sluhom, sa puro znači, pozitivni i dobrije osobina koje se razgovor drugih stvorenja. Druga. Znači, odluka je takva stvorena od drugih stvorenja. Razum. Da li životi imaju razum poput nas? Da li imaju znači, volju da možeš odlučiti šta ćeš, kako ćeš, na koji način, da promisliš. Ali. Znači li je ali ljudi, čovječanstvo imaju to. I Natola Želšanu kaže, pa kaže, vela kad karamna beni ādame, va hamelnahum fil barri vel bahri, وَرَزَقْنَاهُ مِنَ طَيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُ مَعْلَا كَثِيرٍ مِمَّ مِمَنْ حَلَقْنَا Kažemo što mi smo kada počastili sinove Adamove. Počastili smo im čime? Pa upis, znači opisuje u da mogu putovati i morom i kopnom. Možemo znači putovati i morom i kopnom. zati nam daje, kaže, obskrbu raznih jela, ukusnih jela. A to je on Tebare Kvetala koji se brinio na nama i koji znači to dalje. Zati kaže, mi smo i odlikovali kao na drugim stvorenjima sa puno drugim, pozitivni osobina, pa kaže, mi menehaletna tefdila, o, svi drugi znači osobina i stvorenja. Ukazuje koliko je znači, dobar prema nama, koliko nama želi dobro, čim nas je na takav način odlikovalo na drugim stvorenjima. I zato čovjek treba biti zahvalan na tome. Zatim u drugom majtu kaže Allah ladi džale lekumu l-arda karara wassema wassema'a wassema'e bina'a wasauvarakum fa'ahsane va suvarakum. Allah J.S. Allah me kaže učinio zemlju prebivalište. Na kojoj ćemo živjeti, na kojoj ćemo ratiti, na kojoj ćemo imati veliku korist. A nebo zdanje, znači koje učinio iznad, iznad nas. I on vam da je risk u objenju. Zatim vam je kaj podario najljepše, najljepše oblike ljudima, čovječanstvu. Zatim kaže nakon toga, Zalikumu Allahu Rabbukum, to je vaš gospodar, istinski Bog, koji treba togožavati, Fatebarek Allah, i i uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alemin, gospodar svi svjetov. Ukazuje na posebne odlike čovječanstva ljudi, Zati što je sve učinio, šta im mi sred učinio i dao, nakon toga ukazuje da je on taj koji je to sve dao i da on taj koji treba da se obožava, kojem trebamo srežda činimo. Na drugom mjestu kaže lekad kad in sanep i ahseni tako i mi smo učinili ljude i stvoreli ljude u najljepšem obliku. Znači ljude od izdvaja čovečanstvo da su oni dobili taj oblik i sklad koji niko od drugih stvorelja nije dobio poput, znači njih i u svim tim stvarima treba biti znakovi. Treba biti ajeti za ljude koji razmišljaju, koji vjeruju. Allaho džalalhu kaže: "U fil ardi ayatun lil muqenin." Zaista su ajeti u svim znači stvarima zemlje koje je Allaho stvorio, ajeti znakovi za one koji vjeruju. I da ukazi na nas same pa kaže: "Afeyan fusikum efela tubsirun wa masabima zanfite za ne primjećujete. Allaho džalalhu kaže: sve što je stvorio, sve što nas obkružuje, sve što vidimo treba da nam bude ajed koji će nas posjeti na gospodara svjetova, na stvoritelja toga koji je stvorio. I ne samo znači što nas obkružuje otist, nego i u nama samima. A ovo ovom ajedu smo mi govorili u onim imenima El-Habir, El-Sami, El-Basir. Kad tada je kazao, kogod da razmisli kaže o svom tom stvaranju, kako je stvorio, kaže uvidje će nakon tog razmišljanja da je svaki njegov organ, svaki njegov dio stvorena da je mali čini gospodaru, gospodar svijeta. Abdullah ibn Mesud radi Alanu, prenosi hadis od Poslanika sallallahu alejhi ve koji govori o stvaranju čovjeka. Znaci kako i na koji način se stvara čovjek? Pa kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvara je čovjeka biva u utrobi majke kako? U prvi 40 dana Na cio od hadis uspostavinsa Allahu alejhi ve sellec se naveste tri perioda, tri etape kroz koje čovjek prolazi pri rođaju stvaranje. Prvi 40 dana je nutfe, kap sjemena. Zatim nakon tih 40 dana dolazi drugi 40 dana u kojima čovjek dobiva, znači oblik, onaj zakvačke alaqa, znači znači što se zakvači. Posle tih 80 dana dolazi novi novih 40 dana i ukupno je 120 dana. Treći dio je mudga. A mudga ima značaj nešto što je znači, komadić mesa poput onoga što je e, znači, od prilike veličine što mi žvačimo, zalogajamo. Znači od prilike jednog malog zalogaja. To je znači, nakon prvi period 40 mudva, zatim idealaka, zatim ide na kraju mudga, treći period 40. Kada dođe 120 dana, a to je koliko mjeseci? Četiri mjeseca. Četiri mjeseca. Allah je da šano, kaže, poslanica Osano, šalje meleka, koji dolazi i u materice, odnosno utrobne majke, udahne dušu u ovaj komad mjesa. Udahne dušu. Zato se pri ovog perioda, ako žena pobaci nepi kasrb, znači plodom nego tek kada dođe 120 dana, odnosno kada veće oblikovano telo postane, odnosno duša bude oživljena to što je od komada mjesa. Zatim, poslije to komada mesa kada Marek dođe i udahne dušu, naređuje četiri stvari. Svakom od nas, svakom stvorenju. Prva stvar, znači njegov život. Koliko će mu trajati? Zatim, na fakta, šta će imati? Da li će biti bogat, siroma? Koliko će on imat tog svog, svoga života? Nači imamo, na fakvu imamo život, imamo dijelo. Kako će mu dijelo biti? Dobro ili loše? I na kraju četvrta stvar, da li će biti sretan ili nesretan? Sretan ili nesretan udaril u vječnoj kući. Ne ne samo na dunje Alpi, nego u vječnoj kući, niko je završetak. Da će biti ostavonika, ženeta ili ostavonika, stavonika, atri? Sve četiri ove stvari Melek zapiše prilikom, kada udahne dušu, kada udahne dušu u taj dio. Nakon ovoga, postavnik sallahu alijeku sallame kaže tak i onoga, nači Allaha pored koje drugog istinskog Boga nema kaj zaista će čovjek raditi dijelo postavnika dženneta. Ostalnika dženneta, pogledajte. Sve dok ne doći do dženneta, koliko je lakat. Zatim će ga preteći knjiga, koja je zapisana, kakav će biti, a to je knjiga loša pa će učiniti loša dijela stavonika džehennema pa će biti usmrčen na tome i bit će u stavonika džehennema Allahogvara kaže zatim posle toga a kada je tako mi Allah čovjek će kaže, raditi čita život <coughs> dijela stavonika vatri džehennema pa će duhoći približite džehennemu samo poput lakta znači koji između njih pa će ga preteći knjiga znači knjiga koja je zapisa na kladar pa će početi rat i djelatsvnika Dženet i na tome će biti usmerćen, pa će ući u Dženet. Allahu. U od ovom hadisu mevaliko koristi. Prva korist da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisao stvaranje čovjeka od početka do njegovog ukopavanja u grob tipa, ta sao jedini, znači nekoliko rečenica Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opisao čovjekov život od stvaranja do njegove vječne kuće, kako će se biti, u ili ili džehenem. Ali on znači ukazao na dijela koja koja su mu zapisana, dobra i loša, od svetanih do nesvetanih afaka, život znači sve mu je sve mu je određeno. To je istina. S druge strane, u ovom istom hadisu Poslanik sallallahu alayhi ve selleme ukazuje na ovaj period. Ko je tada znao u kom periodu se oblikuje, znači uh, ovaj zameta putovanja majke. Kako prelazi kroz te etape, niko ni menzila nije bila napredna, nisu znali, nije posjedlo to znanje. Ali je Poslanik sallallahu alayhi ve selleme tada ukazao danas se potvrđuje da su u istim riječi poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Kada se počne dijeta mrd od trud majke prvi signali, kada se oblikuje, kada kosti, kada, kada duša. Znači, poslanicu da sam nam je tada već, tada već ukazao. I vidimo, dragi brate znači, cijena sestro, da ovako savršeno stvaranje, koje vlađe za šanovo je odredio, predodredio, znači, nakon svega ovoga, izlazimo na ovaj svijet gdje se trebamo truditi da radimo. Iz ovoga dista se isto tako zaključuje da čovjek koliko god da loše radi, ne možeš mu ti, dok je živ, zagarantovati jedno ili drugo. Jer ne znaš kako će okončati. Znači da vidiš da je najveći ne nevijenik, da najviše loše stvari radi, ne znaš kako će okončati. Jer poslanik je na govijesti, će biti takvi koji će čitav život rad i loša djela, loša djela, bit će samo jedan lakat. Od dva, tri, zatim će se pokajat. Rat je lav i na tome jela usvrti i uđi A s druge strane, bojat se za nas mi skine koji je na svim stranama tvrdio kako smo dobri mašala, mašala, a poslanik Nagovještva će biti i takvi koji će raditi dobra djela stavonika džerneta, raditi truci iz dana u dan, žita život, jer onda će doći samo jedan lakat do džerneta, pretjeće i knjiga, uraće loša djela stavonika džehenema i bit će uspjećen na tome. A molim ovate bari koje treba da nas sačuvati, sačuva toga. I na kraju čvrnale sti hadis od Ebu Musaa radijallahu anhu, de kaže da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao kada je Allah stvorio Adama, stvorio ga je tako što je uzao u jednu šakvu, u jednu šakvu zemlju sa svih dijelova zemaljske kugle. I svih dijelova. I nakon toga je kaže stvorio stvorio Adama, stvorio Adama ali salatun selam što vidimo kaže da je su nakon njega, u njegovom potoslu došli ljudi koji su i crveni, jel, i crni, i oni koji su između, između toga. Pa kaže u hadisu, a imani koji su dobri i loši i oni koji su koji su između toga. Vidimo ova zemlja, znači je, na nekim mjestima je plodna, a na nekim mjestima je neplodna. Tako i ljudi. Neki su dobri, neki su loši. Neki su dobri, neki su loši. I ovaj hadis je vjerodovoljstven, tako da sa ovim ovaj načerašnjim zadnjim riječom ćemo završiti. Molimo Latte Barik Otela, da nam podari da se okoriste od onoga što smo čuli, da nam podari straupoštovanje, da ga što više volimo, cijenimo i poštujemo, da njegove naredbe izvršamo, zabrana se klonimo, da uputi nas i učiti na pravom putu naše smrti dok ne izađemo sa ovoga dunjalu, kada je on zadobjen s nama, da oprosti nama, našim vrtajima i svim usmanima, da naše slavu jedini srca zbliži, da nas okupi u kojene zajedničke riječi, a to su riječi istine, la ilaha ilaha ilaha, subhaneka ilaha